Езотеричното и екзотеричното учение в Евангелието на Лука Вече споменах, че голямото пътешествие, което Христос предприема към Иерусалим е описано от средата на 9 глава и след, след преображението. Това пътешествие започва с думите и когато се навършиха дните да се възнесе, той насочи лицето си да пътува към Иерусалим. 9 глава, 51 стих преди това, след слизането от планината на преображението и изгонването на нечистия дух, той казва на учениците си Вложете в ушите си тия думи, защото човешкият син ще бъде предаден в човешки ръце. Но те не разбраха тези думи, защото бяха скрити от тях, за да не ги разберат, а бояха се да го попитат за тези думи. Следва спорът между учениците, кой от тях ще бъде по-голям. А Исус, като видя помислите на сърцето им, взе едно детенце, постави го пред себе си и рече им. Който приеме това детенце в Мое име, Мене приема. А който приема Мене, приема този, който ме е пратил, защото който е най-малък между вас. Той е голям. 9 глава 47-48 стих Характерното в езотеричните писания е това, че с едни и същи думи, с едно и също слово се изразява както езотеричната страна на учението, така и екзотеричната. Същото срещаме както във всички Евангелия и във всички новозаветни писания, така и в Евангелието на Лука. Така, в първата мисъл, която цитирах и когато се навършиха дните да се възнесе, той насочи лицето си да пътува към Иерусалим. Това е наглед само едно оповестяване, че Исус тръгва към Иерусалим. Цялото изречение крие и по-дълбок смисъл, но ще се спра на последната част. Той насочи лицето си да пътува към Иерусалим че тук се крие по-дълбок смисъл, се разбира от думите на Исаия, където Бог казва, ето, изпращам Вестителя пред лицето ти. Тук не е казано пред тебе, а пред лицето ти. Също така, когато се казва пред лицето на Бога, ние би трябвало да си представим Бога като човек, с човешко лице, за да бъде вярно, това буквално. Думите пред лицето на Бога е един окултен израз, който показва едно велико космично същество, което стои пред Бога и го изявява, прави го конкретно познаваем. Защото и човешкото лице е изявление на онова, което стои зад него, човешката душа. Така и това космично същество, което стои пред Бога, е изявление на неговата същина и величие. От Стария Завет знаем, че като лице на Бога на Яхова, е представен Архангел Михаил. И сега, когато се казва, че Христос е насочил лицето си към Иерусалим, трябва да разбираме, че Архангел Михаил, като лице на Бога, на Логоса, на Христа, се насочва към Иерусалим. А архангел Михаил е символ на борба, и затова. В други преводи този израз е преведен и той направи лицето си строго, сурово, на път за Иерусалим. Значи Христос отива в Иерусалим да води една война с духовете на поднебесната. Затова е направил лицето си строго. Ето как в едно обикновено изречение е вложена една дълбока вътрешна идея. Така е с всички изречения в Новия Завет. Сега няколко думи за втората мисъл, казана на учениците. Вложете в ушите си тези думи, защото човешкият син ще бъде предаден в ръцете човешки. Тук също имаме привидно една екзотерична идея, в която е скрита една езотерична мисъл. Екзотеричната мисъл е тази, че Христос ще бъде предаден в ръцете на човеците. Но какво представя Христос от само себе си? той е Висшият Аз. Висшата душа на човечеството. И сега, като се казва син човечески, както и на друго място обясних, се разбира от една страна Христос, който е син човечески, а от друга страна се разбира човешкият Аз, който е истински човешки син, роден от човечеството. Този син човечески сега се предава Дава се като достояние на човеците. До тогава, така да се каже, хората са били без аз. Техният аз е бил още в духовния свят. Сега слиза и се въплащава в трите човешки обвивки – астралната, етерната и физическата. Също така и когато говори за малкото дете Христос, пак разбира аза на човека, който е още едно малко дете – така, който приеме аз в името на Христа, той приема Христа в себе си, а който приеме Христа, приема Бога, който го е изпратил и на когото Той е проявление. С това исках само да посоча, че в едно изречение е изказана едновременно една екзотерична и една езотерична мисъл. Така е и с цялото Евангелие. Така е и с мислите, които ще цитирам сега и в които е изложено учението. В пътя за Иерусалим, който е описан в 10 глава, Христос пътува и говори, било на народа, било на учениците и излага учението си. Аз доста говорих за това, но сега буквално ще цитирам някои стихове, в които се излага учението. А като вървях в пътя, един човек му рече ще те следвам, дето и да идеш. Исус му казва, Лисиците имат леговища и небесните птици гнезда. А човешкият син няма где глава да подслони. 9 глава, 57-58 стих А на друг казва, Върви след мене, а той рече, Господи, Позволи ми първо да отида да погреба баща си, Но той му каза, остави мъртвите да погребват своите мъртви, а ти иди и разгласявай Божието царство. 9 глава, 59 стих. И рече друг, ще дойда след Тебе, Господи, но първо ми позволи да се сбогувам с домашните си. А Исус му каза, никой, който е турил ръката на ралото и гледа назад, не е годен за царството Божие. 9 глава, 61-62 стих След това Господ определи други 70 души и ги изпрати по двама пред себе си във всеки град и място, дето той сам щеше да иде и каза им Жътвата е изобилна, а работниците малко, затова молете се на господаря на жътвата да изпрати работници на жътвата си. Идете, ето аз ви изпращам като аганца всред вълци. Десета глава, първи трети стих. Не носете нито кесия, нито турба, нито обуща, и никого по пътя не поздравявайте. И в която къща влезете, първо казвайте мир на този дом. И ако там бъде някой син на мира, вашият мир ще почива на него. Но ако няма, ще се върне на вас и в същата къща седнете и яща и пиете каквото ви сложат, защото работникът заслужава своята заплата. Не дейте се премества от къща в къща. Десета глава, четвърти седми стих И като влезете в някой град, и те ви приемат яща каквото ви сложат, и изцелявайте болни в него и казвайте Божието царство е наближило до вас, а като влезете в някой град и те не ви приемат, излезте на улицата и речете и праха, който се е полепил по нозете ни, от вашия град го отръсваме. Но това да знаете, че Божието царство е наближило. Десета глава, 8-11 стих Казвам ви, по-леко ще бъде наказанието на Содом в онзи ден, отколкото на този град. 10 глава, 12 стих Горкоти, хоризане, горкоти, вицаидо, защото ако бяха се извършили в Тир и Сидон великите дела, които се извършиха във вас, отдавна те биха се покаяли, седещи в вретище и пепел. Обаче на Тир и Сидон ще бъде по-леко в съда, отколкото на вас. И ти, Капер уме, до небесата си се възвисил, до ада ще се смъкнеш. 10 глава, 13 и 15 стих. Който слуша вас, Мене слуша, и който отхвърля вас, Мене отхвърля, а който отхвърля Мене, отхвърля Онзи, който ме е пратил. 10 глава, 16 стих. И 70-те се върнаха с радост и казаха: Господи, в Твоето име, и бесовете се покоряваха на нас, а той им рече. Видях Сатана, паднал от небето като светкавица. Ето, давам ви власт, да настъпвате на змии и на скорпии, и власт, над цялата сила на врага, и нищо няма да ви повреди. Обаче не дейте се радва, че духовете ще се покоряват, а радвайте се, че имената ви са написани на небесата. 10 глава, 17-20 стих В същия час Исус се зарадва чрез духа и каза Благодаря ти, Отче, Господи на небето и на земята, за гдето си оттаил това от мъдрите и разумните и си го открил на младенците. Да, Отче, защото така ти се виде угодно. 10 глава, 21 стих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 защото ви казвам, че много пророци и царе пожелаха да видят това, което вие виждате, и не видяха, и да чуят това, което вие чувате, но не чуха. Десета глава, 23-24 стих След това, по повод въпроса на един богат човек, какво да направи, за да наследи вечен живот, понеже Исус му казва, че като обича Бога с всичкия си ум, сърце и душа и сила, и ближният, като себе си, ще наследи вечен живот. Тогава той, за да се оправдая, пита кой ми е ближен. И Исус му казва притчата за добрия Самарянин, с която излага учението за милосърдието и състраданието. 10 глава 25 и 37 стих. След това се дава сцената с Марта и Мария, където Марта непрекъснато шета а Мария е седнала при нозете на Исус и слуша Словото Му. И понеже Марта се оплаква на Исус, че се стра и не й помага, Исус ѝ отговаря «Мария избра добрата част и не ще й се отнеме» 10 глава, 38-42 стих В началото на 11 глава се казва и когато той се молеше, един от неговите ученици му рече Научи ни да се молим, както и Йоанн е научил своите ученици. Единайста глава, първи стих В отговор на това Исус им дава молитвата Отче наш, след което им дава изяснения, въобще за молитвата, като им дава и притчата за молещия се приятел за изяснение. В заключение на поясненията за молитвата Той им казва «Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите». Хлопайте и ще ви се отвори. Единайста глава, втори девети стих. Учителят отнася тези три молби към ума, сърцето и волята. И понеже по въпроса за молитвата говорих по-напред, сега само споменавам. След това по повод изгонването на един бес от един обсебен, фарисеите го обвиняват, че той чрез Велзевол изгонвал бесовете. Той им отговаря. Всяко царство, разделено против себе си, запустява и дом, разделен против себе си, пада. Така също, ако Сатана се е разделил против себе си, как ще устои царството му? Понеже казвате, че аз, чрез Велзевола, изпъждам бесовете, то вашите синове, чрез кого ги изпъждат. Затова те ще ви бъдат съдии. Но ако аз, с Божия пръст, изгонвам бесовете, то Божието царство е достигнало до вас и след това Исус казва Който не е с мене, той е против мене и който не събира заедно с мене, той разпилява 11 глава, 23 стих И когато нечестивият дух излезе от човека той минава през безводни места и търси спокойствие и като не намира казва Ще се върна в къщата, откъдето съм излязал и като дойде, намира я пометена и наредена. Тога става, взема със себе си други седем духове по-зли от него и като влязат, живеят там и последното състояние на онзи човек става по-лошо от първото. Единайста глава, 24-26 стих Като говореше това, една жена от множеството с силен глас му рече Блаженна отробата, която те е носила, и със ците, които си сукал. А той рече, по-добре кажи блаженни онези, които слушат Божието Слово и го пазят. 11 глава, 27-28 стих. А когато народът се събра около него, почна да казва, това поколение е нечестиво поколение, иска знамения, но друго знамение няма да му се даде освен знамението на пророк Йона, Защото както Иона, стана знамение на ниневийците, така син човечески ще бъде на това поколение. 11 глава, 29-30 стих Никой, който запали светило, не го туря в зимника, нито под шиника, но на светилника, за да виждат светлината онези, които влизат и светилото на тялото ти е твоето око. Когато окото ти е здраво, то и цялото ти тяло е осветено, а когато е болно, то и тялото ти е в мрак. Затова внимавай, да не би светлината в тебе да е тъмнина. Ако проче, цялото твое тяло бъде осветено, без да има тъмна част, то цялото ще бъде осветено, както когато светилото се осветява от сиянието си. Единайста глава, 33-36 стих след като Исус е поканен на гости у един фарисей на обяд, фарисеите се почудили, че той не си умил ръцете при ядене. И Господ му каза Сега вие, фарисеите, чистите външното на чинията и паницата, а вашата вътрешност е пълна сграбеж и нечестие, несмислени. Този, който е направил външното, не е ли направил и вътрешното? По-добре чистете вътрешното и ето, всичко ще ви бъде чисто. Но горко на вас, фарисеите, защото давате десятък от гьозума, от седевчето, от всякакъв зеленчук и пренебрегвате правосъдието и Божията любов. Но тези трябваше да правите и онези да не пренебрегвате. Горко вам, фарисеи, защото обичате първите столове в синагогите и поздравите в пазарите. Горко вам! защото сте като гробове, които не личат, тъй, защото човеците, които ходят по тях, не знаят. И един от законниците в отговор му рече, «Учителю, като казваш това, и нас кориш», а той казва, «Горко е на вас, законниците, защото товарите човеците с бремена, които тежко се носят, а самите вие нито с един пръст не се допирате до бремената. Горко вам, защото градите гробници на пророците, а бащите ви ги избиха. И тъй, вие свидетелствате за делата на бащите си и се съгласявате с тях, защото те ги избиха, а вие им градите гробници. Затова и Божията премъдрост рече, «Ще им пращам пророци и апостоли, а едни от тях ще убият и изгонят, за да се изиска от това поколение кръвта на всички пророци» която е проливана от създаването на света. От кръвта на Авела до кръвта на Захария, който загина между ултаря и светилището. Да, казвам ви, ще се изисква от това поколение. 11 глава, 37-51 стих. Тук се загатва за закона на кармата. Горко на вас, законниците, защото отнехте ключа на знанието, Сами вие не влизате и на влизащите попречихте. 11 глава 52 стих. След това той казва на учениците си. Преди всичко, пазете се от фарисейския квас, който е лицемерие. Няма нищо покрито, което не ще се открие и тайно, което не ще се узнае. За това, каквото сте правили в тъмно, ще се чуе на навидело и каквото сте казали на ухото във вътрешната стая, ще се разгласи от покрива. 12 глава, 13 3 стих А на вас, моите приятели, казвам Не бойте се от тези, които убиват тялото и след това не могат нищо повече да сторят. Но ще ви предупредя, от кого да се боите. Бойте се от онзи, който след като е убил, има власт да хвърли в пъкала. Да, казвам ви от него да се боите. Не продават ли се пет връбчета за два асария и нито едно от тях не е забравено от Бога? На вам и космите на главата ви са преброени. Не бойте се! Вие сте много по-скъпи от връбчетата. 12 глава, 4-7 стих И казвам ви, всеки, който изповяда мене пред человеците, ще го изповяда и човешкият син пред Божиите ангели. Но ако се отрече някой от мене пред человеците, ще бъде отречен пред Божиите ангели. И всеки, който би казал дума против човешкия син, ще му се прости. Но ако някой похули святия дух, няма да му се прости. 12 глава, 8-10 стих. И когато ви заведат в синагогите и пред началствата и властите, не се безпокойте как или какво говорите, или как ще кажете, защото Святият Дух ще ви научи и в същия час какво трябва да кажете. 12 глава, 11-12 стих. И каза им: Внимавайте и пазете се от всяко корестолюбие, защото животът на човека не се състои в изобилието на имота му. И след това им каза притчата, че на един богаташ нивите му родили много плод и той искал да направи нови житници, за да бъде осигурен. И Бог му рече Тази нощ ще ти изискат душата и това, което си приготвил, чие ще бъде. И Христос казва Така става с този, който събира имот за себе си, а не богатее в Бога. Рече още на учениците си Затова ви казвам, не се безпокойте за живота си, какво ще ядете, нито за тялото си, какво ще облечете. Защото животът е повече от храната и тялото от облеклото. Разгледайте враните, че не сеят нито жънат, те нямат нито скривалища, нито житници, но пак Бог ги храни. Колко по-скъпи сте вие от птиците и кой от вас може сгрижите си да прибави един лакът на ръста си? И тъй, ако най-малкото не можете да сторите, защо се безпокоите за друго? Разгледайте кремовете как растат, не се трудят нито предът. Но казвам ви, нито Соломон във всичката си слава не се е обличал като един от тях. И ако Бог така облича пълската трева, която днес я има, а утре я хвърлят в пещ, колко повече ще облече вас, маловери. И тъй, не търсете какво да ядете и какво да пиете и не се съмнявайте, защото всичко това народите на света, а Отец ви знае, че се нуждаете от това. Но търсете Първо Царството Божие и всичко това ще ви се прибави. 12 глава, 15-31 стих Не бой се, мало стадо, защото Отец е благоволил да ви даде Царството. 12 глава, 32 стих Продайте имота си и давайте милостиня. Направете си кесии, които не увехтяват, неизчерпаемо съкровище на небесата, дето крадец не се приближава, нито молец изяжда, защото гдето е съкровището Ви, там ще бъде и сърцето Ви. 12 глава 33-34 стих. Кръстът ви да бъде препасан и светилниците Ви запалени, и сами вие да приличате на човеци, които чакат Господаря си, който се връща от сватба. За да му отворят незабавно, щом дойде и по хлопа. 12 глава 35-36 стих. Блаженни онези слуги, чието господар ги намира будни, когато си дойде. Истина ви казвам, че той ще се препаше, ще ги накара да седнат на трапезата и ще дойде да им послужи. И ако дойде на втората стража или на третата стража и ги намери така, блаженни са онези слуги. 12 глава, 37-38 стих Но това да знаете, че ако домакинът ви знаел в кой ден щеше да дойде крадецът, бдял би и не би оставил да му подкопаят къщата. Бъдете прочие и вие готови, защото в час, когато не го очаквате, човешкият син ще дойде. Тогава Петър каза, само на нас ли казваш тази притча или на всички? Господ му каза, кой е прочее онзи верен и благоразумен настойник, когато господарят му ще постави над домочадието си, да им дава на време определената храна? Блажен онзи слуга, чието господар като си дойде го намери, че прави това, истина ви казвам, че ще го постави над целия си имот, но ако онзи слуга рече в сърцето си, господарят ми ще се забави, и почне да бие момчетата и момичетата. За да еде и да пие, и да се опива, то господарят на онзи слуга ще дойде в ден, когато той не го очаква и в час, когато не знае и като го бие тежко, ще определи неговата участ с неверните. И онзи слуга, който е знаел волята на господаря си, но не е приготвил, нито постъпил по волята му, ще бъде много бит. А онзи, който не е знаел и е сторил нещо, което заслужава бой, малко ще бъде бит. И всеки, комуто много е дадено, много ще се изисква. А комуто се е много поверило, от него повече ще се изисква. 12 глава, 39-48 стих Огън дойдох да хвърля на земята и какво повече да искам, ако се е вече запалил но имам кръщение, с което трябва да се кръстя. И колко се отеснявам, докато се извърши. Мислите ли, че съм дошъл да дам мир на земята? Не, не. Казвам ви, но по-скоро раздяла, Защото от сега нататък петима в една къща ще бъдат разделени. Трима против двама и двама против трима ще се разделят баща против син, и син против баща, майка против дъщеря, и дъщеря против майка, свекърва против снаха, и снака против свекърва си. 12 глава, 49, 53 стих